Життя сповнене можливостей. Джуліан, не зупиняючись, продовжив ділитися знаннями, отриманими ним у Сівані. Ще одна надзвичайно ефективна техніка, яка допомагає позбавитися хвилювань та інших негативних факторів, що спустошують життя, базується на тому, що йога роман називає протилежним мисленням. Я дізнався, що згідно із великими законами природи, свідомість може утримувати одночасно не більше однієї думки. Спробуй сам, Джоне, і ти переконаєшся, що це правда. Я спробував, і це дійсно було так. Використовуючи цю маловідому інформацію, кожен може за короткий період легко налаштуватися на позитивний, творчий образ мислення. Цей процес дуже простий. Як тільки небажана думка стає в центрі твоєї свідомості, негайно заміняй її думкою, яка підніме твій настрій. Уяви, що твій розум – це величезний проектор для слайдів, а кожна думка в твоїй голові – це слайд. Якщо на екрані з'являється негативний слайд, негайно міняй його на позитивний. Ось звідки ці чотки на моїй шиї, додав Джуліан зі зростаючим піднесенням. Щоразу, коли я ловлю себе на негативній думці, я знімаю з намиста одну намистину. Ці наместинні хвилювання потрапляють в чашку, яку я тримаю у своєму рюкзаку. Разом вони служать мені нагадуванням про те, що на мене чекає ще довгий шлях дорогою оволодіння свідомістю та відповідальністю за думки, які наповнюють мій мозок. Слухай, ну це чудова ідея. Насправді практична штука. Я ніколи не чув нічого подібного. Розкажи мені ще про філософію протилежного мислення. Ось тобі приклад з реального життя. Уяви, що в тебе був важкий день в суді. Суддя не погодився з твоїми аргументами, адвокат протилежної сторони чітко виклав формулу обвинувачення, а твій клієнт залишився невдоволеним твоїм захистом. Ти приходиш додому і падаєш у своє улюблене крісло, сповнений обурення. Насамперед ти повинен усвідомити, що думки твої аж ніяк не веселі. Самопізнання – це наступна сходинка до самовладання. Потім ти маєш зрозуміти раз і назавжди, що так само легко, як ти дозволив цим похмурим думкам увійти у твою свідомість, ти можеш замінити їх радісними. Тож подумай про щось протилежне смутку. Зосередь зусилля на тому, щоб почуватися радісно і натхненно. Відчуй себе щасливим. Можливо, ти навіть почнеш посміхатися. Вмостися так, як ти сидиш, коли почуваєшся радісним і повним наснаги. Сядь рівно, глибоко вдихни і налаштуй силу своєї свідомості на позитивні думки. Уже через кілька хвилин ти відчуєш значні зміни в твоєму самопочутті. І що більш важливо, якщо ти продовжуватимеш практикувати протилежне мислення, застосовуючи його до кожної негативної думки, яка зазвичай навідує твою голову, за кілька тижнів ти помітиш, що вони більше... «Не мають над тобою влади. Розумієш, до чого я веду?» Джуліан продовжив пояснювати. «Думки – це живі істоти, маленькі згустки енергії, якщо хочеш. Більшість людей не усвідомлюють природу своїх думок, і все ж, якість мислення визначає якість життя. Думки становлять таку ж частину матеріального світу, як і озеро, в якому ти плаваєш, чи вулиця, якою ти прогулюєшся. Слабка свідомість призводить до слабких вчинків. Сильна, упорядкована свідомість, яку кожен може виховати щоденними вправами, може творити дива. Якщо ти хочеш жити повним життям, піклуйся про свої думки, як про найдорожче серцю надбання. Старано працюй над тим, щоб позбутися усіх внутрішніх хвилювань. Винагорода буде щедрою». «Я ніколи не вважав думки живими істотами, Джуліани», – відповів я, здивований цим відкриттям – але тепер я розумію, що вони впливають на кожну складову мого світу. Сіванські мудреці глибоко переконані в тому, що люди повинні мислити тільки сатвічно, тобто чистими думками. Вони досягають такого стану за допомогою технік, про які я щойно тобі розповів, а також інших методів, таких як вегетаріанська дієта, повторення позитивних тверджень або мантр, як вони їх називають, читання книжок, сповнених мудрістю. Крім того, вони постійно слідкують, щоб їхня громада була просвітленою. Якщо навіть одна нечиста думка проникає у храм їхньої свідомості, вони карають себе багатокілометровою подорожжю до величезного водоспаду і стоять там під крижаною водою, доки їм стане сил. Я думаю, що ці мудреці насправді мудрі, як ти розповідав, але стояти під крижаним водоспадом в Гімалайських горах через одну малесеньку негативну думку, мені здається, що це вже занадто. Джуліан відповів блискавично швидко. Результат багаторічного досвіду в ролі першокласного вояка від юриспруденції. Джоне, скажу прямо, ти не можеш дозволити собі розкіш мати навіть одну погану думку. Справді? Справді. Думка, що викликає занепокоєння, схожа на зародок. Спочатку вона маленька, а потім стає все більшою і більшою. Дуже скоро вона починає жити своїм життям. Джуліан зупинився на мить, а тоді посміхнувся. Вибач, якщо я нагадую тобі проповідника, коли говорю на цю тему, про філософію, якої я навчився під час моєї подорожі. Просто я дізнався про такі речі, які можуть покращити життя багатьох людей. Людей, які відчувають спустошення, відсутність, натхнення та щастя. Деяке коригування їхнього щоденного побуту, а саме застосування прийому серця троянди і техніки позитивного мислення, змінить їхнє життя на таке, про яке вони мріють. Гадаю, люди заслуговують на те, щоб про це дізнатись. Перш ніж ми перейдемо від саду до наступного елементу магічної притчі Йога Рамана, я мушу розкрити тобі ще одну таємницю, яка значно допоможе твоєму особистісному розвитку. В основі цієї таємниці лежить давній принцип, який полягає в тому, що усе завжди створюється двічі. Спочатку у свідомості, а потім в реальності. Я вже розповів тобі, що думки – це предмети, матеріальні посланці, яких ми відправляємо, щоб впливати на наш фізичний світ. Я також повідомив тобі, що якщо ти прагнеш внести значні покращення у свій зовнішній світ, ти мусиш спершу змінити якість своїх думок. У мудреців Сівани був прекрасний спосіб переконатися, що їхні думки чисті та благочинні. Ця техніка також надзвичайно ефективна для втілення бажань, хай би якими простими вони не були, в реальність. Вона доступна кожному й буде доцільною і молодому юристу, який прагне фінансового достатку, і матері, яка бажає покращити сімейне життя, і торговому агенту, який хоче укласти більше угод. Ця техніка відома серед мудреців як «таємниця озера». Щоб застосувати її, мої вчителі прокидалися о четвертій ранку, бо відчували, що цьому часу притаманні магічні властивості, які можуть стати їм у пригоді. Мудреці вирушали в подорож крутими і вузенькими гірськими стежками, які врешті-решт приводили їх до низини. Потрапивши туди, вони пробиралися ледь помітною стежинкою серед величних сосен і екзотичних квітів до галявини. На краю цієї галявини було блакитне озеро, вкрите тисячами крихітних білих лотосів. Вода озера була вражаюче нерухомою і спокійною. Це було насправді чудесне видовище. Мудреці сказали мені, що це озеро протягом віків було другом їх предків. «І в чому ж секрет цього озера?» – нетерпляче запитав я. Джуліан пояснив, що мудреці вдивлялися в воду цього спокійного озера і уявляли, як їхні мрії стають реальністю. Якщо вони хотіли виховати в собі таку чесноту, як дисципліна, вони уявляли, як прокидаються на світанку, невтомно дотримуються суворого режиму і проводять дні у мовчанні, щоб зміцнити свою силу волі. Якщо ж їм хотілося розваг, вони дивилися в озеро і уявляли, як нестримно сміються чи посміхаються щоразу, коли зустрічають одного зі своїх братів або сестер. Якщо вони прагнули мужності, то уявляли свої рішучі дії в критичну та важку мить. Йограман якось сказав мені, що коли він був хлопчиком, йому не вистачало впевненості через невисокий порівняно з іншими однолітками зріст. Хоча вони і ставилися до нього з добротою і ніжністю, він ріс невпевненим і сором'язливим. Щоб позбутися своєї слабкості, Йогараман ходив до цього божественного місця, де використовував озеро як екран, малюючи на ньому образи тієї людини, якою він хотів стати. Часом він уявляв себе сильним лідером, який з гідністю зустрічає виклики і виголошує промови владним командним голосом. Іншим разом він уявляв себе таким, яким хотів би стати на схилі лід, наймудрішим мудрецем з волевим характером, сповненим неймовірної внутрішньої сили. Усі чесноти, якими він хотів володіти у своєму житті, він вперше побачив на поверхні озера. В лічені місяці Йог Роман став тією людиною, якою він бачив себе у своїй уяві. Розумієш, Джоне, розум мислить картинками. Ці картинки впливають на твій власний уявний образ, а образ впливає на твої дії, досягнення і самопочуття. Якщо твій образ власного «я» каже тобі, що ти занадто молодий, щоб бути успішним юристом, або занадто старий, щоб змінити свої звички на краще, ти ніколи не досягнеш цих цілей. Якщо він каже, що життя сповнене сенсу, виняткового здоров'я і щастя існує тільки для людей того кола, до якого ти не належиш, це передвістя врешті-решт стане твоєю реальністю. Але коли ти проганяєш екраном своєї свідомості образи, що надихають, в твоєму житті починають відбуватися дивні зміни. Ейнштейн сказав, що уява важливіша за знання, і Ти мусиш щодня присвячувати якийсь час, нехай навіть 5 хвилин, Творчому передбаченню. Уявляй себе тим, ким ти хочеш бути. Поважним суддею, чудовим батьком чи доброчесним громадянином свого суспільства. «І що, мені потрібно знайти спеціальне озеро, щоб застосувати таємницю озера?» – невинно запитав я. «Ні, таємниця озера – це проста назва, яку мудриці дали цій вічній техніці з використання позитивних образів для впливу на свідомість. Ти можеш практикувати цей метод у власній вітальні чи навіть у офісі». Якщо тобі захочеться. Зачини двері, відключи телефон і заплющ очі. Потім зроби кілька глибоких вдихів. Через дві-три хвилини ти відчуєш розслаблення. Візуалізуй уявні образи всього, чого ти хочеш досягти і що хочеш отримати. Якщо ти хочеш бути найкращим у світі батьком, уяви, як ти смієшся і граєшся зі своїми дітьми, щиро відповідаєш на їхні запитання. Уяви, як ти достойно і з любов'ю виходиш зі складних ситуацій. Подумки, відтвори свою поведінку у подібному випадку, якщо він розгорнеться на полотні реальності. Магію візуалізації можна використовувати в безлічі ситуацій. Ти можеш вдаватися до неї, щоб більш ефективно вести судові процеси, щоб покращити свої взаємовідносини і розвинутися духовно. Постійне використання цього метода також принесе тобі фінансове благополуччя і безліч матеріальних переваг, якщо це для тебе важливо. Зрозумій раз і назавжди, що твоя свідомість має магнетичну здатність приваблювати все, що ти бажаєш. Якщо в твоєму житті чогось немає, це означає, що цього немає в твоїх думках. Тримай прекрасні образи в своїй уяві. Навіть один негативний образ отруює мислення. Як тільки ти почнеш відчувати задоволення від цієї древньої техніки, ти усвідомиш нескінченний потенціал своєї свідомості. І почнеш розкривати скрабницю здібностей та енергії, які в цю мить дрімають в тобі. Мені здавалось, що Джуліан розмовляє зі мною іноземною мовою. Я ніколи раніше не чув про магічну силу свідомості, яка здатна впливати на духовний і матеріальний достаток. Також, вперше, я чув про силу уяви та її глибокий вплив на кожен аспект життя людини. Однак глибоко в душі я вірив словам Джуліана. Судження та інтелектуальні здібності цієї людини були бездоганними. Це був чоловік, який заслужив всесвітню повагу за свої погляди у питаннях юриспруденції. Це був чоловік, який вже пройшов тим шляхом, на якому я тільки знаходився. Джуліан відкрив щось для себе під час своєї Одіссеї на Схід. Це було очевидним. Його чудовий фізичний стан, його спокій та зміни, які з ним трапились, підказували мені, що я вчиню мудро, послухавшись його порад. Що більше я розмірковував над почутим, то більше сенсу вбачав в його словах. Без сумніву, розум мусить мати набагато більший потенціал, ніж той, який більшість із нас використовує. Інакше як і що пояснити те, що мати може підняти автомобіль, рятуючи своє немовля, що заповзло під нього. Як майстрам бойових мистецтв вдається розбивати стоси цегли одним ударом руки? Як можуть йоги на Сході за бажанням вповільнювати своє серцебиття чи витримувати неймовірний біль, не моргнувши оком? Можливо, реальна проблема була в мені і у відсутності віри в здатності, якими володіє кожна істота. Можливо, цей вечір, коли я сиджу поруч із колишнім юристом-мільйонером, який постригся учинці, став для мене чимось на кшталт заклику до дії, щоб я почав жити повним життям. Але, Джуліане, відповів я, якщо я виконуватиму ці вправи в своєму офісі, моїм партнерам це видасться доволі дивним. Його громан і всі мудреці, з якими йому довелося жити, часто посилалися на прислів'я, яке дійшло до них крізь віки. Для мене буде честю поділитися ним із тобою у цей вечір, який став таким важливим для нас обох, якщо можна так сказати. Воно звучить наступним чином. Немає нічого благородного в тому, щоб стати вищим за іншу людину. Справжнє благородство – це перевершити самого себе. Насправді я хочу, щоб ти зрозумів одну річ. Якщо ти хочеш покращити своє життя і жити, маючи все те, на що ти заслуговуєш, ти мусиш вести власну боротьбу. Не важливо, що про тебе скажуть інші люди, важливо те, що ти скажеш сам собі. Не переймайся судженнями інших, якщо ти впевнений, що чиниш правильно. Ти можеш робити усе, що тобі заманеться, доки це відповідає законам твоєї совісті та твого серця. Ніколи не соромся діяти так, як ти вважаєш правильним. Вирішуй сам, що є добро, і слідуй йому. І заради бога ніколи не піддавайся дріб'язковій звичці міряти свою самоцінність усерединими мірками, якими користуються інші люди. Як навчав його кожну секунду, витрачену на думки про мрії інших, ти крадеш час у своїх власних. Було вже сім хвилин по опівночі. На диво я зовсім не відчував втоми. Коли я сказав про це Джуліану, він знову посміхнувся. Ти дізнався іще один принцип просвітленого життя. У більшості випадків втома породжується в нашій свідомості. Втома заволодіває тим, хто живе без напрямку і мрій. Дозволь навести тобі один приклад. Чи траплялося тобі сидіти в офісі в обідню пору за нудними судовими рішеннями, коли твої думки починали блукати і тебе хилило на сон? Хм, «Час від часу», – відповів я, не бажаючи визнати той факт, що це був мій звичний стан. Звичайно, більшість із нас часто відчуває сонливість на роботі. І в той же час, якщо тобі зателефонує друг і запросить сходити з ним увечері на футбол, чи запитає твоєї поради стосовно гри в гольф, не сумніваюсь, що ти одразу станеш бадьорем. Від твоєї втоми не залишиться і сліду. Правду я кажу? Правду, адвокати. Джуліан відчув себе на коні. То, виходить, твоя втома була не більше ніж породження твоєї свідомості, поганою звичкою, яку вона викликала, щоб використовувати її в якості відмовки при виконанні нудної роботи цієї ночі. Ти очевидно зачарований моєю розповіддю і прагнеш пізнати мудрість, яка мені відкрилась. Твоя зацікавленість та психічна концентрація дали тобі енергію. Цього вечора твоя свідомість не поверталася до минулого і не линула у майбутнє. Вона була зосереджена виключно на теперішньому, на нашій розмові. Коли ти послідовно почнеш привчати свою свідомість жити теперішнім, ти завжди відчуватимеш безмежну енергію, незалежно від часу на годиннику. Я кивнув головою погоджуючись. Мудрість Джуліана здавалася такою очевидною, проте більшість із того, про що він говорив, ніколи не спадало мені на думку. Гадаю, здоровий глузд – не таке вже й поширене явище. Я згадав про те, що часто казав мені батько, коли я був дитиною. Лише ті, що шукають, знайдуть. Шкода, що зараз його немає поруч. Мудрість Джуліана кількома словами. Символ – сад. Чеснота – оволодій своєю свідомістю. Мудрість – піклуйся про свою свідомість, і вона розквітне, перевершивши твої сподівання. Якість твого життя визначається якістю твоїх думок. Помилок немає, є тільки уроки. Сприймай невдачі як можливості для особистісного і духовного росту. Техніки. Серце троянди, протилежне мислення, таємниця озера. Цитата гідна повторення. Секрет щастя простий. Знайди те, що ти насправді любиш робити, і спрямуй на це усю свою енергію. Як тільки ти це зробиш, твоє життя наповниться достатком, і усі твої бажання здійсняться просто та легко. Монах, який продав свій Ферарі. Розділ 8. розпали свій внутрішній вогонь довіряй собі, створи таке життя, завдяки якому ти будеш щасливий до кінця своїх днів. Використовуй свої можливості по максимуму, щоб роздмухати крихітну внутрішню іскорку можливостей до полум'я досягнень». Фостер Маклеллан «Той день, коли високо в Гімалаях, Йог Раман розповів мені про загадкову казку у багатьох відношеннях, був дуже подібним до сьогоднішнього дня», – сказав Джуліан. «Справді?» Наша бесіда почалась ввечері і затяглась до глибокої ночі. Між нами двома виникло таке інтенсивне енергетичне поле, що в повітрі, здавалось, чулося потріскування електричного струму. Як я вже казав тобі, з першої миті нашої зустрічі я сприймав романи як брата, якого у мене ніколи не було. Сьогодні, сидячи тут із тобою і насолоджуючись виразом зацікавленості на твоєму обличчі, я відчуваю таку ж енергію і духовну спорідненість. Я також скажу тобі, що з тих пір, як ми потоваришували, я вважав тебе своїм молодшим братом. Щиро кажучи, я бачив у тобі себе. Ти був чудовим адвокатом, Джуліане. Я ніколи не забуду, наскільки ефективною була твоя робота. Я помітив, що йому було нецікаво досліджувати музей свого минулого. Джоне, я хотів би продовжити розмову про історію його Романа, але перш ніж я це зроблю, хочу дещо прояснити. Ти вже дізнався про кілька ефективних стратегій для особистісних змін, які творитимуть дива, якщо ти будеш застосовувати їх регулярно. Цієї ночі я відкрию тобі своє серце і поділюся з тобою усім, що я знаю, тому що це мій обов'язок. Я просто хочу переконатися, що ти повністю розумієш, наскільки важливо, щоб ти, в свою чергу, передав цю мудрість усім тим, хто потребує такого наставництва. Усі ми живемо в дуже неспокійному світі, він просякнутий негативом, і дуже багато людей пливуть, як човни без штурвала. Втомлені душі шукають маяк, який не дасть їм розбитися об скелясті береги. Ти мусиш взяти на себе роль такого собі капітана. Я вірю в тебе і в те, що ти донесеш послання мудреців Сівани усім, хто його потребує. Після деяких роздумів я переконливо пообіцяв Джуліану, що виконується завдання. Тоді він пристрасно продовжив. «Краса цієї справи в тому, що, прагнучи покращити життя інших, ти виводиш своє власне життя на нові, більш високі рівні. Ця істина базується на древній теорії видатного життя. Я уважно тебе слухаю». По суті, мудреці з Гімалаїв керуються у своєму житті простим правилом. Той, хто більше віддає, більше пожинає. Емоційно, фізично, розумово і духовно. Це шлях до внутрішнього спокою і зовнішньої повноти життя. Якось я прочитав, що люди, які вивчають інших людей, знаходять мудрість, а ті, які вивчають себе, стають просвітленими. Здається, зараз уперше в житті я побачив чоловіка, який насправді пізнав себе, можливе навіть своє вище «я». У своєму аскетичному вбранні з легкою посмішкою молодого Будди, що прикрашала його гладеньке обличчя, Джуліан Ментел здавалось володів усім – ідеальним здоров'ям, щастям і, що найважливіше, розумінням своєї ролі в калейдоскопі всесвіту. І при цьому йому нічого не належало. «Отже, повернемося до маяка», – сказав Джуліан, не відволікаючись від поставленої задачі. «Цікаво, як він вписується в історію Йога Романа». Я спробую пояснити, відповів він голосом скоріше добре обізнаного професора, ніж юриста, який став монахом і відрікся від матеріального світу. Ти вже знаєш, що розум – схожий на плодовитий сад, і що для того, щоб він процвітав, ти мусиш щодня його доглядати. Ніколи не дозволяй саду свого розуму заростати бур'янам нечистих думок і дій. Пильно чатуй на воротах свого розуму. Піклуйся про його здоров'я та силу, і він... Творитиме дива з твоїм життям, якщо ти дасиш йому таку можливість. Якщо ти пригадуєш посеред саду, височив прекрасний маяк, цей символ відкриє тобі ще один принцип просвітленого життя. Сенс життя – це життя із сенсом». Насправді просвітлені знають, чого вони хочуть від життя в емоційному, матеріальному, фізичному та духовному плані. Чітко визначені пріоритети і цілі для кожного аспекту твого життя виконають ту ж саму роль, що й маяк, ставши тобі за орієнтир та притулок в бурхливому морі. Розумієш, Джоне, кожен може радикально змінити своє життя, радикально змінивши напрямок, у якому він рухається. Але якщо ти навіть не знаєш, куди прямуєш, то як дізнаєшся, що ти туди дістався? Джуліан переніс мене назад у той час, коли Йограман вивчав разом із ним цей принцип. Він пригадав точні слова мудреця. «Життя – комедна штука», – відмітив Йограман. Хтось може подумати, що чим менше він працює, тим більше у нього шансів насолоджуватися щастям. Однак справжнє джерело щастя можна виразити одним словом – досягнення. Неминуще щастя полягає у старанній роботі для досягнення своїх цілей і упевненому просуванні у напрямку сенсу свого життя. У цьому і є таємниця – розпалити внутрішній вогонь, який жевріє глибоко всередині тебе. Я розумію, це може здатись дещо іронічним – покинути своє орієнтоване на досягнення суспільство і пройти тисячу миль, аби дізнатися від кубки загадкових мудреців, які живуть високо в Гімалаях, що – Ще один вічний секрет щастя криється в досягненні. Але це правда. «Монахи-трудоголіки?» – жартома запитав я. Якраз навпаки, своїй продуктивності мудреці завдячували не шаленому ритму роботи, а зосередженості, упорядкованості та дзену. Як це? Усе, що вони робили, мало мету. Хоча вони були віддаленими від сучасного світу і вели високодуховне існування, усі їхні дії були надзвичайно результативними. Одні з них проводили дні, відточуючи філософські трактати. Другі створювали неймовірні, змістовні поеми, які вимагали максимальної інтелектуальної віддачі і стимулювали творчі здібності. Треті проводили свій час у безмовності повного самоспоглядання, сидячи в древній позі лотоса і нагадуючи при цьому осяйні статуї. Мудреці Сівани не витрачали час даремно. Їхня колективна свідомість вказувала їм, що їхнє життя має мету, і їхній обов'язок — її досягти. Ось що сказав мені Йог Раман. Тут у Сівані, де час, здається, застиг на місці, ти можеш задатися питанням, чого прагнуть чи чого сподіваються досягти ці мудреці, які нічим не володіють, але досягнення не обов'язково повинні бути матеріальними. Особисто моя ціль – досягти умиротворення свідомості, самовладання та просвітлення. Якщо мені не вдасться її досягти до кінця своїх днів, я впевнений, що помру з почуттям незадоволення і власної неповноцінності. Джуліан розповів мені, що тоді він уперше почув, як його вчителі з Сівани говорять про власну смертність. І Йограман зрозумів це з мого виразу обличчя. Він сказав – не варто хвилюватися, мій друже, мій вік уже перевалив за сотню років, проте я не поспішаю залишати цей світ. Я просто хочу сказати, що коли ти чітко знаєш, якої мети хочеш досягти – матеріальної, емоційної, фізичної чи духовної – і присвячуєш усі дні її досягненню, ти, зрештою, знайдеш вічну радість. Твоє життя стане таким же чудовим, як і моє, і ти пізнаєш прекрасне. Але ти мусиш знайти мету свого життя, а потім втілити її в реальність за допомогою послідовних дій. Ми, мудреці, називаємо це Дгармою, що в перекладі з санскриту означає «сенс життя». «Довічне задоволення настане, коли я виконаю свою Дгарму?» – запитав я. «Можеш не сумніватися. Дгарма дає внутрішню гармонію і тривале задоволення». В основі дгарми лежить древній принцип, згідно з яким кожен із нас має свою героїчну місію, доки він ходить по землі. Кожен з нас наділений унікальним комплектом талантів та здібностей, за допомогою яких ми можемо легко досягти мети свого життя. Задача лише в тому, щоб виявити їх, пізнавши таким чином свою життєву мету. Я перебив Джуліана. Це схоже на те, що ти вже розповідав про необхідність ризикувати. І так і ні. Не розумію. Так, тому що може здатися, що ти змушений іти на ризик, щоб виявити, у чому ти найкращий і в чому полягає мета твого життя. Багато людей залишають роботу, яка гальмує їх прогрес на ту мить, коли вони вже виявили справжню мету свого існування. Завжди існує очевидний ризик, пов'язаний із самоаналізом та переоцінкою цінностей. Ні, тому що ти ніколи не ризикуєш, пізнаючи себе та свою місію. Самопізнання – це ДНК самопрозріння. Це дуже хороша, просто незамінна річ. «У чому ж твоя Дгарма, Джуліане?» – запитав я, наче між іншим, намагаючись не показати, що я аж палаю з цікавості. «Вона проста, самовіддано служити іншим. Пам'ятай, ти не отримаєш справжнього задоволення, якщо подовгу валятимешся у ліжку, відпочиваючи й байдикуючи цілими днями. Як сказав Бенджамін Д'Ізраєлі, секрет успіху у сталості мети. Щастя, якого ти прагнеш, приходить через роздуми про гідні цілі, яким ти себе присвятив, і через подальші щоденні зусилля для їх досягнення. У цьому втілена вічна мудрість, згідно з якої ніколи не слід жертвувати важливими речами на користь неважливих. Маяк із притчі Його Романа завжди нагадуватиме тобі про необхідність чітко визначених, змістовних цілей, і, що більш важливо, про виховання в собі сили волі для їх досягнення». У кілька наступних годин я дізнався від Джуліана, що всі просвітлені люди, які усвідомили свою місію у житті, розуміють важливість дослідження своїх талантів, виявлення особистої мети та подальшого застосування своїх людських здібностей згідно зі своїм покликанням. Деякі люди самовіддано служать людству в якості лікарів, інші стають артистами, дехто виявляє, що йому прекрасно вдається доносити до інших інформацію, і він стає чудовим учителем. В той час і інші усвідомлюють, що можуть залишити спадок у вигляді інновацій у сфері бізнесу чи науки. Головне бути досить дисциплінованим і далекоглядним, щоб визначити свою місію і, виконуючи її, служити людям. Це така форма постановки мети? Постановка мети – це відправна точка. Відзначаючи свої цілі та орієнтири, ти вмикаєш творче мислення, яке виведе тебе на шлях до твоєї мети. Віриш ти в це чи ні, але йог, раман і інші мудреці добре зналися на цьому. Ти жартуєш. Надзвичайно працьовиті монахи, які живуть високо в Гімалайських горах, медитують цілу ніч і цілий день і ставлять перед собою цілі? Мені це подобається. Джон. Завжди зважай на результати. Поглянь на мене, часом я навіть сам себе не впізнаю у дзеркалі. На зміну моєму колись безглуздому існуванню прийшло життя, сповнене подій, загадок і захоплення. Я знову молодий і насолоджуюся чудовим здоров'ям. Я насправді щасливий. Мудрість, якою я з тобою ділюся, настільки могутня і важлива, і така животворна, що ти просто змушений відкритися для неї. «Я відкрився, Джуліан, і чесно, усе, що ти сказав, сповнене глибокого сенсу, хоча деякі з технік видаються дещо дивними, але я пообіцяв спробувати їх і зроблю це. Я згоден, що ця інформація дуже важлива. Якщо я бачив більше за інших, то це тільки тому, що я стояв на плечах великих учителів», – смиренно відповів Джуліан. «Ось іще один приклад». Йограман був досвідченим лучником, справжнім майстром. Щоб пояснити свою філософію про важливість встановлення чітко визначених цілей у кожному аспекті людського життя і виконання свого покликання, він продемонстрував мені дещо, що я ніколи не забуду. Неподалік від того місця, де ми сиділи, різ прекрасний дуб. Мудрець витягнув із вінка, який зазвичай був на ньому, одну троянду і прикріпив її в центрі стовбура. Потім він витягнув три предмети із великого рюкзака, який був його постійним супутником у подорожах до віддалених гірських місцин, як та, де ми у ту мить перебували. Першим предметом був його улюблений лук, зроблений із неймовірно запашного і водночас міцного сандалового дерева. Другим предметом була стріла. Третім, білосніжна носова хустинка схожа на ті, які я носив у нагрудній кишені своїх дорогих костюмів, щоб справити враження на суддів та присяжних», – додав Джуліан, наче виправдовуючись. Потім Йограман попросив зав'язати йому цією хустинкою очі. «Як далеко від мене знаходиться Троянда?» – запитав свого учня Йограман. «Метрів за тридцять», – прикинув Джуліан. «Ти коли-небудь спостерігав за мною під час моїх щоденних вправ у древньому мистецтві стрільби з лука?» поцікавився мудрець, чудово знаючи, якою буде відповідь. «Я бачив, як ти влучаєш в яблучко з відстані майже ста метрів, і не можу пригадати, щоб ти хоч раз промахнувся з такої відстані, як зараз», з повагою відзначив Джуліан. І тоді із зав'язаними хустиною очима твердо першись ногами в землю, вчитель з усієї сили натягнув тятиву і випустив стрілу, цілячись просто у троянду, яка звисала з дерева. Стріла з глухим стуком застрягла у стовбурі досить далеко від цілі. Я думав, ти збираєшся продемонструвати мені ще одну з твоїх магічних здібностей, Йограмане. Що сталося? Ми прийшли до цього усамітненого місця з однієї причини. Я погодився відкрити тобі усю нашу мудрість. Сьогоднішній досвід має підкріпити мої слова про важливість чітко визначених цілей та чіткого розуміння свого шляху. Те, що ти щойно побачив, підтверджує найважливіший принцип, якого мусить дотримуватися кожен, хто прагне досягти мети і самореалізуватися. Ти ніколи не зможеш влучити в ціль, якої не бачиш. Люди витрачають усе своє життя, мріючи стати щасливими і жити більш активним, сповненим пристрасті життям, але вони не розуміють, як важливо знайти хоч об 10 хвилин на місяць для того, щоб сформулювати на аркуші паперу свої цілі і серйозно замислитися над сенсом свого існування, над своєю дгармою. Визначення цілі робить життя прекрасним, а світ стає більш багатим, чудовим і чарівним. Розумієш, Джуліана, наші предки навчили нас, що точне визначення цілей, яких ми прагнемо досягти в розумовому, фізичному і духовному світі, має велике значення для їх реалізації. У тому світі, з якого ти прийшов, люди ставлять перед собою фінансові та матеріальні цілі. У цьому немає нічого поганого, якщо це для тебе важливо. Однак, щоб досягти самовладання та внутрішнього просвітлення, ти мусиш ставити для себе конкретні цілі і в інших сферах. Тебе здивує, якщо я скажу, що в мене є чітко визначені цілі для досягнення душевного спокою, якого я прагну, для енергії, якою я сповнюю кожен мій день, і для любові, яку я даю тим, хто мене оточує. Постановка цілий потрібна не лише видатним юристам на кшталт тебе, які мешкають у світі повному матеріальних принад. Кожному, хто прагне покращити якість свого внутрішнього і зовнішнього світів, буде корисно взяти лист паперу і почати записувати на ньому свої цілі. У ту мить, коли це буде зроблено, у гру вступлять сили природи і почнуть перетворювати мрії на реальність. Те, що я почув, вразило мене. Коли я грав у старших класах у футбол, мій тренер постійно говорив мені про те, як важливо розуміти, чого ми хочемо від кожної гри. Вираз «знай свій кінцевий результат» був його персональним кредо, і наша команда не могла навіть ступити на поле без чіткого плану гри, який приведе нас до перемоги. Цікаво, чому, коли я виріс, я жодного разу не знайшов часу, щоб розробити план гри для мого власного життя? Можливо, Джуліан та йограман. В чомусь мали рацію. А що такого особливого в тому, щоб взяти аркуш паперу і записати на ньому свої цілі? Як така проста дія може мати настільки потужний вплив? – запитав я. Джуліан був у захваті. Твоя очевидна зацікавленість надихає мене, Джоне. Ентузіазм – це одна із ключових складових успішного життя, і я радий бачити, що свій ти зберіг у повному об'ємі. Раніше я розповідав тобі, що кожному з нас за день в голову приходить близько 60 тисяч думок. Занотувавши свої бажання і цілі на папері, ти відзначаєш червоним прапорцем у своїй підсвідомості, що ці думки набагато важливіші за інші 50 тисяч 999. Тоді твоя свідомість почне шукати усі можливості для реалізації своєї долі, неначе керована ракета. Насправді це все підпорядковано законом природи. Більшість з нас – Просто про це не знають. Кілька моїх партнерів поставилися до визначення цілей з великим ентузіазмом. Якщо вдуматись, то вони найбільш успішні з людей, яких я знаю. Але я не думаю, що їхнє життя можна назвати гармонійним, зазначив я. Можливо, вони ставлять перед собою неправильні цілі. Розумієш, Джоне, життя зазвичай дає тобі те, що ти в нього просиш. Більшість людей хочуть краще почуватися, бути більш енергійними чи отримувати більше задоволення. Однак, коли ти просиш їх сказати тобі точно, чого вони хочуть, у них немає відповіді. Ти змінюєш своє життя в ту мить, коли ставиш перед собою цілі та починаєш шукати свою дегарму. Сказав Джуліан, і істина його слів засяяла в його очах. У тебе бували такі випадки, коли ти знайомився з людиною з дивним ім'ям, а потім помічав, що це ім'я зустрічається тобі повсюди. В газетах, по телевізору чи на роботі. Або бувало таке, що ти починав чимось цікавитись, припустімо, рибалкою нахлистом. А потім і кроку не міг ступити, щоб не почути про дивовижні результати саме цього виду рибалки. Це всього лише один із прикладів вічного принципу, який Йограман назвав Джоріки. Пізніше я дізнався, що це означає концентрація свідомості. Сконцентруй кожну клітину своєї розумової енергії на самопізнанні. Визнач, у чому ти кращий за інших і що робить тебе щасливим. Можливо, ти займаєшся юриспруденцією, але твоє справжнє покликання бути шкільним учителем, тому що ти дуже терплячий і любиш вчити. А може в тобі спить художник чи скульптор? Щоб це не було, знайди свою пристрасть і йди за нею. Зараз, коли я про це задумався, я розумію, що було б сумно прожити все своє життя, так і не усвідомивши, що я володів особливим талантом, який міг би розкрити мій потенціал і допомогти іншим, хай навіть у невеликому масштабі. Так і є. Тому з цієї миті і надалі ти мусиш чітко визначити свою життєву мету. Пробуди свій розум для розмаїття можливостей, які тебе оточують. Почни жити більш яскравим життям. Людський мозок – це найбільший у світі фільтруючий пристрій. При правильному використанні він відфільтровує те, що видається тобі неважливим, і пропускає лише ту інформацію, якої ти потребуєш на дану мить. У цю саму хвилину, коли ми сидимо у твоїй вітальні, відбуваються сотні, якщо не тисячі речей, на які ми не звертаємо жодної уваги. Це і хихотіння закоханих, які прогулюються тротуаром, і плюскіт золотої рибки в акваріумі позаду тебе, і подув холодного повітря з кондиціонера, і навіть биття мого серця. У ту мить, коли я вирішу зосередитися на своєму серцебиті, я почну відчувати його ритм і його особливості. Так само, коли ти приймаєш рішення почати зосереджуватися на головних цілях свого життя, мозок починає відфільтровувати неважливе та зосереджуватися лише на важливому. «Правду кажучи, я думаю, що мені давно пора знайти своє покликання», – сказав я. «Не зрозуміє мене хибно, адже моє життя сповнене безліч чудових речей, проте я…» Не отримую від нього такого задоволення, яке міг би. Якби я сьогодні полишив цей світ, я не зміг би із впевненістю сказати, що це на щось вплинуло б. І як ти при цьому почуваєшся? Пригніченим, щиросердно зізнався я. Я знаю, що маю хист. Насправді, я непогано малював у молодості, доки професія юриста не принадила мене можливістю більш стабільного життя. Ти коли-небудь хотів, щоб малювання стало твоєю професією? «Я ніколи над цим особливо не задумувався, але скажу тобі одну річ. Коли я малював, я почувався щасливим». «Малювання надихало тебе, правда?» «Саме так. Коли я опинявся в художній студії, я втрачав лік часу. Для мене не існувало нічого, крім полотна. Для мене це було справжнім звільненням. Я не виходив за межі часу і опинявся в іншому вимірі». «Джоне, це сила зосередження твоєї свідомості на захопленні, яке ти любиш». Гетте сказав, що те, що ми любимо, творить нас і надає нам форми. Можливо, твоя адгарма полягає в тому, щоб радувати світ прекрасними пейзажами. Принаймні, спробуй трохи часу щодня приділяти малювання. А можна застосовувати цю філософію до менш езотеричних речей, ніж зміна мого життя? – запитав я з посмішкою. Було б непогано, – відповів До яких, наприклад. Припустімо, одна з моїх цілей, хоча й не дуже значуща – позбутися мішка з салом на моєму животі. З чого мені слід почати? Не соромся, оволодіння мистецтвом постановки цілей та їх досягнення починається з малого. Подорож довжиною в тисячу миль починається з одного кроку, інтуїтивно здогадався я. Саме так, якщо ти вдало опораєшся з маленькими досягненнями, це підготує тебе до більших. Отже, відповідаючи на твоє запитання прямо, скажу, що немає нічого поганого тому, щоб окреслити повне коло маленьких цілей в процесі планування основних. Джуліан сказав мені, що сіванські мудреці створили п'ятикроковий метод досягнення своїх цілей та виконання життєвого покликання. Він простий, практичний і дієвий. Перший крок полягає у формуванні чіткого уявного образу результату. Для того, щоб скинути вагу кожного ранку, щойно прокинувшись, потрібно уявляти себе струнким та підтягнутим, повним життєвих сил і безмежної енергії. Що більш чітким буде цей уявний образ, то більш ефективним буде процес схуднення. Він сказав, що свідомість – це найвеличніша скарбниця можливостей і просте малювання своєї мети, Відкриє ворота до актуалізації мого бажання. Кроком другим передбачалося, що я маю чинити на самого себе позитивний тиск. Головна причина, з якої люди не доводять до кінця жодного зі своїх рішень, криється в тому, що їм занадто легко взятися за старе. Тиск – це не завжди погано. Тиск може надихнути на досягнення великих результатів. Зазвичай люди здатні здійснювати неймовірні речі, коли опиняються у безвиході і змушені залучати той внутрішній потенціал, який криється глибоко всередині. «І як же я можу чинити цей позитивний тиск на самого себе?» – запитав я, думаючи про можливості застосування цього метода до всіх ситуацій, починаючи з раннього пробудження і закінчуючи перетворенням на більш терплячого і люблячого батька. Для цього є ціла купа способів. Один із найкращих – Публічна обіцянка. Розкажи всім знайомим, що ти збираєшся позбутися зайвої ваги або написати роман, або досягнути будь-якої іншої поставленої мети. Як тільки твоя мета стане відомою світові, ти відразу почнеш відчувати тиск, який змусить тебе працювати задля її досягнення, адже нікому не подобається виглядати невдахою. У сівані мої вчителі вдавалися до більш радикальних засобів по створенню цього позитивного тиску. Вони обіцяли один одному, що у разі невиконання своїх зобов'язань, таких як постування протягом тижня чи щоденний підйом о четвертій ранку для медитації, вони підуть до крижаного водоспаду і стоятимуть під його струманнями доти, доки їхні руки та ноги не заніміють. Це радикальний приклад того, як тиск може впливати на формування корисних звичок і досягнення цілей. «Радикальний – це ще м'яко сказано, Джуліан. Досить дивний ритуал. Зате надзвичайно ефективний. Справа в тому, що коли ти навчиш свою свідомість асоціювати задоволення з корисними звичками, а покарання з поганими, то дуже швидко позбавишся своїх слабкостей». «Ти сказав, що існує п'ять кроків по перетворенню моїх бажань на реальність, – сказав я нетерпляче. – А які ж інші три?» Так, Джоне, перший крок – створити чіткий образ бажаного результату. Другий крок – створити позитивний тиск, щоб зберегти натхнення. Третій крок досить простий – ніколи не став перед собою мету, не розрахувавши часу. Щоб вдихнути в мету життя, ти мусиш встановити строки її виконання. Коли ти готуєш справи для суду, ти завжди приділяєш більше уваги тим, слухання за якими відбудеться наступного дня, а не тим, що не мають дати початку судового розгляду. І, до речі, додав Джуліан, пам'ятай, що мета, не зафіксована на папері, це зовсім не мета. Піди і купи блокнот, хоча згодиться і звичайний зошит. Назви його своєю книгою бажань і запиши в нього усі свої бажання, прагнення та мрії. Пізнай, хто ти і що ти собою являєш. Хіба я і так не знаю, хто я? Більшість людей не знають. Вони так і не знайшли часу, щоб розібратися у своїх сильних і слабких сторонах, сподіваннях і мріях. Китайці визначають образ наступним чином. Є три дзеркала, які формують відображення людини. Перше – це те, як ти бачиш себе сам. Друге – те, як бачать тебе інші. А третє дзеркало відображає істину. Пізнай себе, Джоне, пізнай істину. Поділи свою книгу бажань на окремі розділи для цілей, які стосуються різних сфер твого життя. Наприклад, у тебе можуть бути окремі розділи для цілей, пов'язаних із твоєю фізичною формою, твоїми фінансами, твоїм особистим потенціалом, твоїми взаємовідносинами з людьми і, що можливо найважливіше, з твоєю духовністю. Цікаво, я ніколи не думав, що мені доведеться робити стільки паперової роботи для самого себе. Мені справді час стати до себе більш. Вимогливим. Я згоден. Ще одна надзвичайно ефективна техніка, про яку я дізнався, полягає в тому, щоб заповнити книгу бажань зображеннями речей, про які ти мрієш, та світлиними людей, які володіють здібностями, талантами і якостями, які ти сподіваєшся розвинути в собі. Повертаючись до твого мішка з салом, якщо ти хочеш позбутися зайвої ваги і бути у чудовій фізичній формі, приклеїв свою книгу, світлину марафонського бігуна або видатного спортсмена. Якщо ти хочеш стати зразковим батьком родини, чому б не взяти світлину того, хто уособлює цей образ, можливо, твого батька, і не вклеїти її у розділі, присвяченому взаємовідносинам. Якщо ти мрієш про будиночок на березі моря чи про спортивний автомобіль, знайди надихаючі зображення цих предметів та використай їх для своєї так званої книги бажань. Щодня переглядай цю книгу хоча б упродовж кількох хвилин. Нехай вона стане твоїм другом. Результати тебе вразять. Це принципово нова для мене техніка, Джуліан. Я хочу сказати, що хоча ці ідеї існували протягом століть, кожен, кого я зараз знаю, міг би покращити якість свого повсякденного життя, застосувавши хоча б деякі з них. Моя дружина із задоволенням завела б книгу бажань. Гадаю, вона заповнила б її моїми світлинами, коли я ще не був товстопузим. Не такий у тебе й великий живіт, втішив мене Джуліан. «Тоді чому Джені мене кличе містером Пончиком?» – посміхнувся я у відповідь. Джуліан розсміявся. Я послідував його прикладу. Незабаром ми вдвох качалися по підлозі від Реготу. «Гадаю, якщо ти не можеш сміятися над собою, то над ким ти взагалі можеш сміятися?» – крізь сміх сказав я. Істина, правда, мій друже, коли я був прикутий до свого колишнього способу життя, однією із моїх головних проблем було занадто серйозне ставлення до життя. Тепер я став менш серйозним і з дитячою безпосередністю насолоджуюся усіма дарами життя. Навіть незначними. Але я відхилився від теми. Я так багато мушу тобі розповісти, що починаю говорити про все відразу. Повернемося до п'ятикрокового методу досягнення твоїх цілей та реалізації твоїх задач. Як тільки ти сформуєш чіткий уявний образ бажаного результату, підкріпиш його позитивним тиском, встановиш строк виконання і зафіксуєш його на папері, наступним кроком буде те, що Йограман назвав «магічним правилом 21». -го». Мудрі люди з його світу вірили, що для того, щоб нова поведінка переросла у звичку, необхідно виконувати нові дії протягом 21 дня поспіль. Чому саме 21 день? Мудреці були справжніми майстрами у створенні нових, більш корисних звичок, які обумовлювали їхню поведінку. роман якось сказав мені, що один раз, набувши погану звичку, ти ризикуєш ніколи її не позбутися. «Але ти увесь вечір підштовхуєш мене змінити спосіб мого життя. Як я можу це зробити, якщо я ніколи не позбувався жодної зі своїх шкідливих звичок?» «Я сказав, що поганих звичок не можна позбутися. Але я не сказав, що їх не можна замінити іншими», – уточнив Джуліан. «О, Джуліан, ти завжди був вправним у красномовстві. Здається, я розумію, що ти маєш на увазі». Єдиний спосіб закріпити нову звичку – це спрямувати на неї стільки енергії, щоб стара звичка непомітно відійшла як небажаний гість. Зазвичай укорінення нової звички займає десь 21 день. Саме стільки часу потрібно на створення нових нервово-психічних зв'язків. Припустімо, я захочу використати техніку троянди, щоб стерти звичку, хвилюватися і почати жити більш безтурботно. Чи мушу я виконувати її щодня в той самий час? Хороше запитання. Передусім, я скажу тобі, що ти взагалі нічого не мусиш робити. Я розповідаю тобі усе це як друг, який щиро зацікавлений у твоєму розвитку. Кожна стратегія, кожен інструмент і техніка були випробувані часом на ефективність та відчутний результат. У цьому можеш не сумніватися. І хоча моє серце підказує мені, що я повинен благати тебе, випробувати всі методи мудреців, моя свідомість каже, що мені слід просто виконати свій обов'язок і поділитися з тобою цією мудрістю, залишивши її реалізацію на твій розсуд. Моя точка зору така – ніколи не роби щось лише тому, що мусиш. Єдина причина щось зробити – це твоє бажання і твоя впевненість у тому, що це правильно для тебе. Звучить розумно, Джуліани. Не хвилюйся, у мене навіть на мить не виникло відчуття, що ти насильно годував мене цією інформацією. У будь-якому випадку єдине, чим мене можна насильно нагодувати, це пончиками. І до того ж я не дуже опиратимусь, пожартував я. Джуліан несміливо посміхнувся. Дякую, друже, тепер щодо твого питання. Я раджу тобі практикувати метод серце троянди щодня в один і той самий час в одному місці. В цьому ритуалі криється неймовірна сила. Відомі спортсмени, які перед важливими змаганнями їдять одну й ту ж саму їжу чи однаково зав'язують свої шнурки, долучаються до сили ритуалу. Члени релігійної громади, які виконують однакові обряди і носять однакові накидки, також використовують силу ритуалу. Навіть бізнесмени, які ходять однією й тією ж дорогою, чи повторюють одні й ті ж самі слова перед важливою презентацією, використовують цю силу. Розумієш, коли ти робиш якусь дію частиною свого щоденного ритуалу, повторюючи її щодня в однаковий час, ця дія швидко перетворюється на звичку. Наприклад, більшість людей, прокинувшись, виконують одні і ті ж самі дії, навіть не задумуючись. Вони розплющують очі, устають із ліжка, йдуть до ваної кімнати і починають чистити зуби. Отже, ставлячи перед собою свою мету протягом 21 дня і виконуючи у цей період нові дії в однаковий час, ти перетвориш цю мету на частину твоєї усталеної практики. Дуже скоро у твоє життя увійде нова звичка. Можливо, це буде медитація, або ти почнеш раніше прокидатися, або читати щодня протягом години, і ця звичка даватиметься тобі так само легко, як чищення зубів. Це останній крок на шляху до досягнення мети і просування шляхом призначення. Останній крок у методиці мудреців можна застосовувати на всіх етапах життєвого шляху. «Моя чашка все, що порожня», – сказав я з повагою. Насолоджуйся цим процесом. Сіванські мудреці часто говорили про цю філософію. Вони щиро вірили у те, що день без сміху чи без кохання – це день без життя. Не впевнений, що я тебе розумію. Я просто хочу, щоб ти не забував отримувати насолоду, пересуваючись шляхом досягнення своїх цілей та призначень. Ніколи не забувай, як важливо наповнювати своє життя радістю. Ніколи не залишай без уваги виняткову красу усього живого, Сьогоднішній день та саме ця мить, яку ми проводимо разом, уже є нашим даром. Будь натхненним, радісним і допитливим. Зосередься на справі свого життя і на самовідданому служінні іншим. Про все інше потурбується Всесвіт. Це один із найсправедливіших законів природи. І ніколи не жалкувати про те, що сталося в минулому? Саме так у нашому Всесвіті немає хаосу то все, що з тобою відбувається і відбудеться, має сенс. Пам'ятаєш, я казав тобі Джоне, що кожен досвід несе у собі урок, тож досить приділяти так багато уваги незначущим речам. Насолоджуйся своїм життям. Це все? Мені ще багато чого потрібно тобі розповісти. Ти вже втомився? Зовсім ні. Насправді я почуваюся досить бадьорим. Тобі непогано вдається переконувати, Джуліане. Ніколи не думав про роботу в рекламному бізнесі. Пустотливо спитав я. Не розумію тебе, ввічливо відповів він. Не звертай уваги, моя чергова невдала спроба пожартувати. Добре, перш ніж ми повернемося до притчі його Романа, я хотів би підкреслити ще один момент стосовно досягнення твоїх цілей і мрій. Слухаю тебе. Є одне слово, яке мудреці вимовляли майже благоговійно Яке? Вони вбачали у цьому простому слові глибоке значення і оживляли ним свої повсякденні розмови. Слово, про яке я говорю, це – пристрасть. І ти мусиш постійно тримати його в думках, коли слідуватимеш своєму призначенню і досягатимеш своїх цілей. Загострене відчуття пристрасті – це найпотужніше пальне для твоїх мрій. Тут, у нашому суспільстві, ми втратили свою пристрасть. Ми робимо щось не тому, що любимо це робити. Ми робимо це тому, що відчуваємо, що мусимо. Така поведінка – запорука страждань. «Я не говорю про романтичну пристрасть, хоча це одна із складових успіху натхненного існування. Я маю на увазі пристрасть до життя. Поверни собі радість ранкового пробудження, сповненого енергії та приємного збудження. Вдихни полум'я пристрасті у все, що ти робиш. Ти швидко пожнеш чудовий врожай, як матеріальний, так і духовний». «Ти так говориш, наче це дуже легко». Починаючи з сьогоднішньої ночі, візьми своє життя під повний контроль. Виріши раз і назавжди стати хазяїном своєї долі, веди свою власну гру, знайди своє призначення, і ти почнеш відчувати захват від натхненного життя. Завжди пам'ятай, що те, що залишилося позаду, і те, що очікує на тебе попереду, ніщо в порівнянні з тим, що знаходиться усередині тебе. Дякую, Джуліана. Мені насправді потрібно було це почути. До сьогоднішньої ночі я не усвідомлював, чого бракує моєму життю. Я проживав його безцільно, не маючи справжньої мети, але тепер усе буде по-іншому. Я тобі обіцяю. І я вдячний тобі за це. Будь ласка, друже, я просто виконую своє покликання. Додаток до розділу 8. Мудрість Джуліана кількома словами. Символ – маяк. Чеснота – слідуй своєму покликанню. Мудрість. Сенс життя – це життя із сенсом. Виявлення та усвідомлення справи свого життя наділить тебе тривалим відчуттям задоволення. Постав перед собою чітко визначені професійні, особисті та духовні цілі і знайди мужність, щоб їх досягти. Техніки. Сила самоаналізу. П'ятикроковий метод досягнення цілей. Цитата – гідна повторення. Ніколи не забувай, як важливо наповнювати своє життя радістю. Ніколи не залишай без уваги виняткову красу всього живого. Сьогоднішній день і ця сама мить уже є даром. Зосередься на справі свого життя. Про все інше потурбується всесвіт. Монах, який продав свій Феррарі. Розділ дев'ятий. Стародавнє мистецтво самомотивування на досягнення цілий. Хороші люди змінюють себе безперервно. Конфуцій. Час плене швидко, сказав Джуліан, наливаючи собі ще одну чашку чаю. Скоро настане ранок. Ти хочеш, щоб я продовжив, чи для однієї ночі ти вже отримав достатньо інформації? Я не міг допустити, щоб цей чоловік, у руках якого були зерна мудрості, зупинився, не завершивши свою розповідь. На початку його історія здавалась фантастичною, але, слухаючи його, я всотував даровану йому вічну філософію і все глибше вірив у те, про що він говорив. Це не були поверхневі, самовдоволені просторікування нікудишнього дільця. Джуліан знав, про що він говорить. Він сам пройшов саме цей шлях, і його послання звучало правдоподібно. Я йому вірив. «Будь ласка, продовжуй, Джуліане, у мене є купа часу. Діти сьогодні ночують у своїх дідуся з бабусею, а Дженні прокинеться лише через кілька годин». Відчуваючи щирість моїх слів, він продовжив роз'яснення символічної притчі, яку розповів йому Йог Роман, щоб проілюструвати мудрість, яка допоможе досягти більш наповненого, просвітленого життя. «Я вже казав тобі, що сад символізує плодючий сад твоєї свідомості». Сад наповнений прекрасними скарбами і безмежними багатствами. Я також розповідав про маяк і про те, що він уособлює силу мети і важливість визначення життєвого призначення. Якщо ти пригадуєш, у притчі двері маяка повільно розчинились і звідти вийшов трьохметровий японський борець Сумо вагою у півтони. Просто як у поганому фільмі про Годзіло. В дитинстві я любив такі фільми. «Я також, але не дозволяй мені тебе відволікати», – відповів я. Борець Сумо символізує дуже важливий елемент системи доленосних змін сіванських мудреців. Йограман розповів мені, що багато століть тому великі вчителі Древнього Сходу розробили та вдосконалили філософію, яка називалась «кайдзен». Це японське слово означає «постійне і безперервне вдосконалення». І це візитна картка кожної людини, яка веде піднесене, свідоме існування. «Яким чином знання Кайдзен збагачувало життя мудреців?» – запитав я. Як я вже казав, Джоне, зовнішній успіх починається із успіху внутрішнього. Якщо ти насправді хочеш покращити свій зовнішній світ, наприклад, здоров'я, взаємовідносини чи фінансовий стан, ти мусиш спершу покращити свій внутрішній світ. Найефективніший спосіб зробити це використовувати практику постійного самовдосконалення. Самовладання це ДНК життєвої майстерності. Джуліан, я сподіваюся, ти не будеш проти, якщо я скажу, що усі ці розмови про зовнішній світ звучать для мене не більше ніж звичайна езотерика. Не забувай, що я